Частина 3. Камінь зради. Глава перша. Приватна клініка містилася на околиці Києва і нагадувала швидше розкішну триповерхову віллу, ніж лікарняне приміщення. Щоправда, просторе подвір'я, висаджене туями, схожими на молоденькі кипариси, було обнесено високим суцільним штахетом, однак цей паркан – Певна річ, відгорожував настільки пацієнтів від світу, скільки застував цьому до всього цікавому світові тих таки пацієнтів. Утім, і хворих на цьому подвір'ї не було. Лише один жвавий чоловічок, хто знанавіщо обмірював складеним метром клумбу, на якій по осінньому палали айстри. Ми з ГЕС пройшли гравієвою доріжкою від стоянки машин до білостінного будинку. Повитого зеленим плющем і піднялися лабрадоровими східцями в прохолодний вестибюль, де в невеличкому декоративному басейні жебонів водограй. А вже ж, враження було таке, ніби нас тут зустріне сам Зігмунд Фройд, цей хитрий австріяка, котрий затуманивши мізки всьому світові, передумав померти під Лондоном у Гамстеді і перебрався під Київ, майже в Гливаху. Хоча ГЕС кілька разів повторив мені ж, що його, а отже й мого психоаналітика звуть Леонідом Борисовичем Цуром, і ти, моя Люба, гарненько собі це запам'ятай, казав ГЕС. Адже незручно виходить, коли, приміром, Івана Васильовича називають Василем Івановичем, а Цура – Пеком, додала я вже сама від себе. І яким же було моє здивування, коли назустріч нам вийшов ставний симпатичний мужчина, як дві краплі води, схожий на Пека, який так любенько прийняв мене в пеклі. Ну, братик-близнюк та й годі. Тільки Пек був майже голий, а на Цурові ідеально сидів світлий костюм, щось середнє між фраком і лікарським халатом. Він поволі, дуже поволі подав руку ГС, потім з прокволи перевів погляд на мене і проспівав лінивим речитативом «Добро пожаловать к нам! Как величають таку красиву женщину!» Анастасія Михайлівна Відповів за мене ГС. «А тебя никто не спрашивает», – зудаванную суворістю сказав ему Борис Леонидович. «Чи то пак Леонид Борисович ЦУР?» «Если на то пошло, то ты здесь уже вообще не нужен. Созвонимся». Він лагерно взяв мене під руку. «Идемте, Анастасия Филипповна. Ой, извините, Анастасия Михайловна, в кабинет». А депутати пусть своїм ділом займаються. Іди, іди, горя, строй державу, щоб за нею обідна не було. Содзвонімся, а ми здесь уже як небудь самі. Він завів мене в невеличкий кабінет, де, окрім голого столу і двох однакових стільців, вважай, не було нічого. Посадив майже серед кімнати, ніби боявся підхопити від мене якусь бацилу. А сам сів за столом напроти і спитав, як у попіл торохнув. «Ви, конечно, са Львова!» «Чого це раптом? Я вже давно не дивувалася цьому обридлому запитанню, але традиційно робила здивоване лице. «Ну, я все-таки немножко психолог», – скромно сказав він, – «і віжу, що ви розговарюєте на щирій мові. Ви завжди так?» «Да ви не волнуйтесь, мені подобається, коли люди правильно і красиво розговарюють на мові». «Зі мною, пане Цур, всі чоловіки дуже швидко переходять на українську», – з погордою сказала я. «Навіть малоканці, вагабісти, негри і високопоставлені чиновники пекла». Чого чего? Пекла?» – викотав він своє без того лупаті очі, а потім ураз розслабився. «Ах, да, пекла, і я розумію. «Ну, здесь ничего нет предосудительного, то есть я хотела сказать ничего удивительного с такой красивой женщиной. Если позволите, я тоже попробую, а когда где-то ошибусь, вы меня поправите, добре?» Гараст, погодилась я. «Так, мав рацию Достоевский», – сказал он без наименьшего акценту, – «мову врятуя краса». «Свит». Что? Федір Михайлович сказав, що краса рятує світ. А, так-так, Михайло Федорович говорив про світ, але це майже все одно. Який же світ без мови, пані Анастасія? Все одно, що пісня без баяна. У нього явно був сув по фазі, як і у всіх психіатрів. Та, можливо, саме це дозволяє їм вести цілком нормальні розмови зі своїми намаханими пацієнтами. Принаймні, психоаналітик Цур відразу зробив геніальний висновок. Отже, я вже дещо зрозумів з нашої бесіди, пані Анастасії, розважливо почав він. Вам часто привиджується пекло, бо ви вважаєте себе великою грішницею. Звідси відповідно з'являються страхи, видіння, кошмари, галюцинації, безсоння і таке інше. Поки ми не з'ясуємо, в чому саме ви вбачаєте свою найбільшу провину, доти не зрушимо з місця ні на крок. «Тож ви мусите бути зі мною абсолютно щирою, інакше жодні сеанси не дадуть нам бажаного результату. Про це я вас попереджаю відразу, аби ми даремно не гаяли часу. Або ви розповідаєте мені все від початку і до кінця, або ми зараз же розпрощаємося. Мушу сказати вам, що будь-який фальш чи нещирість я розпізнаю без особливих зусиль, і тоді також доведеться все припинити». «Я не буду вас ні до чого силувати, не буду підганяти, і якщо ви хоч на крихту вагаєтесь, що ще не готові до такої сповіді, ми можемо принести нашу розмову напізніше або відкласти взагалі». Він поволі перевів подих і заговорив ще більше розтягуючи слова. «Мабуть, не треба пояснювати, що тут, як і в церкві, свято зберігається та й на сповіді. Цього вимагають не лише професійний етикет та сумління доктора». «Лікаря», – поправила я. Він трохи злякано, але поволі витріщив на мене лупаті очі, а потім губи витяглися в скептичну посмішку. «Ні, пані Анастасія, дякую за підказку, але в цьому разі йдеться саме про доктора. Це різні поняття. І прошу мене називати доктором Цуром. Домовились?» «Так, докторе Цуре». Він схвально кивнув і задоволений провадив далі. Отож, збереження таємниці сповіді вимагають не лише професійний етикет та сумління доктора, але й законодавство, яке не бере до уваги свідчення пацієнтів психіатричних закладів, так і їхнього фахового персоналу. Я розумію, що попри ці гарантії у вас може виникати психологічний бар'єр перед розмовою віч віч, а тому й тут дещо передбачено. Доктор Цур натиснув під стільницю якусь кнопку – Щось мелодійно тенькнуло, і Леле від стіни потяглася впоперек поперек кабінету чорна ширма з субкою матерії, яка наглухо відгородила мене від нього, хоча на рівні обличчя я побачила тій завісі дрібненький, як у телефонному мікрофоні, дірочки. «Вам так зручніше?» – спитав доктор Цур, трохи спотвореним, але повільним виразним голосом. «Так». Чи готові ви зараз відкрити своє серце у сповіді, як перед Господом? Готова. Тоді починайте. Я замислилася, з чого, власне, почати, і мовчала так довго, що навіть доктор Цур, який підніс повільність до культу, не витримав і сказав, «Почніть із головного. Який ваш найбільший гріх?» Я вбила свого чоловіка. І я розповіла йому все. Втопившись у чорну ширму, як у темні глибини власної душі, я почала з того, як ще зеленим дівчиськом зустріла Нестора, як він повів мене до ресторану, де я по крапельці пила шампанське і їла рисовий гарнір по одній зернинці, щоб розтягувати своє щастя. «Браво!» – вигукнув доктор Цур. «Яка геніальна данина по вільності!» «Я скидаю свій капелюх перед цим глибоким розумінням поспіхом. Але пробачте, пані Анастасія, я вас уважно слухаю. Продовжує. Тоді, повагавшись, я пішла далі і розповіла, що зовсім не пам'ятаю свого батька. Пам'ятаю лише вітчима, якого мама дуже любила. Вона так кохала його, що коли той залишив нас... І тут я затнулася... Адже доктор Цур, коли дізнається про мамину хворобу, без жодних сумнівів припише мені спадкову схильність до божевілля і наполягатиме на стаціонарному лікуванні. Ширма чорніла переді мною, як широкі двері у ніч. «Вона так кохала вічима, що ревнувала його і до вас», – спитав доктор Цур. «Так». «А від чим? Як він ставився до вас?» «Ніяк». «Не домагався вашої прихильності?» – обережно спитав доктор Цур. «Ні». «Але коли він пішов, мама почала звинувачувати в цьому і вас, так?» «Вона просто була в безтямі». «Зрозуміло. Продовжуйте». Я нічого не брехала доктору від Цуру, тільки пропускала окремі подробиці, які, на мій погляд, не мали суттєвого значення. Однак і без того я говорила довго-довго – Доктор Цур мене більше не перебивав, і через якийсь час мені здалося, що за ширмою нікого немає. Він мовчав і тоді, коли з моїх вуст вихопилося зізнання в найбільшому злочині. Це я, коли Нестор став на корму, різко гойднула човном, знаючи, напевно, що впавши у воду, він не випливе. «Ви мене чуєте, доктор Цуре?» Майже гукнула я в занімілу ширму. «Так, чую». «Ви зрозуміли, що я вбила його свідомо?» Не зовсім. Вам тепер може тільки здаватися, що ви зумисно гойднули човном. Ні, ні, я точно пам'ятаю, як різко переважилася всім тілом на бік човна. Це було вбивство, доктори Цуре, Якщо хочете, ідеальне вбивство. Адже я була впевнена на сто відсотків, що ніхто не доведе тут моєї вини. Ви хочете сказати, що давно виношували цей лихий намір? Ще після того, як застала його в майстерні з іншою жінкою? А вже ж? Я вже казала про це. Думала вибрати слушний момент і отруїти його, чи вигадати щось із машиною, аби він розбився. Словом, я ще тоді міркувала саме над ідеальним убивством. Хоча потім, потім це минуло в мені. У вас ще злобажання його вбивати? А навіщо? Я обрала собі інше життя» мала інших чоловіків і знайшла в тому певну втіху. Нестор мене обожнював, усім забезпечував, і якби ще не був такий ревнивий, то я взагалі не мала б жодного клопоту. А потім усе пішло шкереберть, наче за димом усе пішло. Київська квартира, фірма, він оселив мене в Глушині, де я вже не мала виходу на люди. До того ж нам загрожувала цілковита втрата майна через його борги, яких... Він наробив, як я підозрюю, також не без допомоги коханки. І тоді? І тоді у вас прокинулося те забуте бажання? Ні, твердого наміру вже не було, але я взагалі чомусь дуже часто думала про ідеальне вбивство. Навіть не стосовно свого чоловіка, а так, безвідносно. І читаючи детективи чи дивлячись фільми, завжди дивувалися недолугості тих, хто заздалегідь готувався до злочину. Адже є безліч способів ідеального вбивства. Справді, наприклад. Наприклад, ви йдете з кимось у зимку повз трамвайну колію. Позаду зовсім близько зеленчить трамвай. Ви послизнулися. Падаєте і ненароком збиваєте того, хто йде поруч із вами. Якраз на рейки. З човном ще простіше. Тут взагалі ніяких свідків. І якби я навіть зіпхнула його у воду веслом чи руками, ніхто б цього не довів. А в тому, що я через вітер не змогла його врятувати, яка ж тут вина? Діти топляться на очах у батьків і нема на те ради. Єдина моя помилка в тому, що я розгублена, навідомо навіщо збрехала, що мене тоді взагалі не було в човні. Сама собі все ускладнила, бо слідчий, зрозумівши, що тим човном усе-таки хтось приплив до берега, порушив кримінальну справу. Дурня на пісному маслі», – сказав доктор Цур, і я, не розуміючи, що він має на увазі, все-таки виправила. «На олії», хоча це фразеологізм, і його краще перекласти, як сон рябої кобили. «Але я вам розповідаю не сни, докторе Цуре. Знаю, що тепер усі психологи стали запеклими фройдистами, і снам надають більшого значення, ніж реальним подіям. Однак я розповідаю тільки те, що було насправді». «Хоча ми дійдемо ще й до снів. Та я впевнена, що моє перебування на Лисій горі...» «Де?» «На Лисій горі. Я не впевнена, що моє перебування там було всього-навсього тільки сном». «І я розповіла йому про мась отця Серафима, про шабаш на Відьомській горі і про зустріч з дияволом». «Доктор Цур більше не дивувався. Навпаки, він сказав, що все це має цілком логічне пояснення». З давніх-давен відьми, чаклуни, чорні маги користувалися спеціальними наркотичними мазями і напоями, які сприяли їхньому астральному виходу в химерний світ почвар. Там вони ще з більшою силою, ніж наяву, переживають враження від того, що раніше лиш невиразно малювала їхня бліда уява. Зрозуміло, що саме таку наркотичну мазь дав мені як снодійний отець Серафим. «У цьому нічого страшного немає», – сказав доктор Цур, – Якщо, звичайно, скористатися наркотиком тільки раз. Погано хіба те, що до наркотичного зілля, власне, до екстрату гіосціамусу, який у народі називають блекотою, чорні маги часто додають ще людський жир. Продовжуйте, пані Анастасія, це дуже цікаво. Мені на якусь хвилю заціпило. Людський жир? Та перевівши подих, я продовжила свою розповідь далі і говорила доти, поки чорна завіса не обступила мене з усіх боків. Я злякано роззирнулася і нарешті зрозуміла, що це вже стемніло на дворі. Настав ранній осінній вечір, проте доктор Цур не вмикає світло. «Чи може його там уже взагалі немає?» – знов майнула настирлива думка. «Ви чуєте мене, докторе Цури?» – насторожено спитала я. «Так-так, я вас уважно слухаю». Глухо відповіло за ширми. Його голос видався настільки спотвореним, що я розгубилася зовсім і не могла згадати, на чому убірвала розповідь. «Не хвилюйтеся, продовжуйте», – сказав доктор Цур. «Уже не таким чужим голосом, та я ніяк не могла зібратися з думками. Моє сум'яття перейшло в знайоме внутрішнє тремтіння. А на чому я закінчила?» «На імперативних голосах». «Яких?» Я про голос Одуда. Голос, що кликав вас до річки. Ах так, згадала. Ви мені вірите? Звичайно, вірю. Це дуже поширене явище, коли під час слухових галюцинацій з'являються імперативні голоси. Вони наказують щось робити, спонукають до якоїсь дії, і якщо людина їм не підкоряється, то ще немає нічого страшного. Будь-яке наймістичніше явище... «Пані Анастасія має своє реалістичне пояснення, і коли ми з вами все розкладемо на поличках, то ви самі зрозумієте, що ваші страхи абсолютно безпричинні, що у вас все нормально». «Безпричинні? А те, що я вбила чоловіка, теж нормально?» «Думаю, що так», – незворушливо сказав доктор Цур. «Тобто я переконаний, що ви його не вбивали». Моєю спиною протягли доріжку мурашки. Ви хочете сказати, що він живий? Я не знаю, живий він чи ні. Зараз мене це мало цікавить. Я тільки хочу сказати, що ви самі собі навіяли, нібито зумисне гойднули човном. Так часто буває. Вас мучить докір, що ви не змогли врятувати свого чоловіка, і цей внутрішній докір сумління постійно загострюється. Він спотворює уяву до того, що вам уважається, ніби ви гойднули човном. А тим часом на вітрі той човен і сам так гойдався, що ви навіть якби хотіли, не змогли б цього зробити. У тому той річ, що змогла. «Дурня на пісному!» – почав було доктор Цур із фрази, яку вочевидь повторював усім пацієнтам, але схопився і сам себе виправив. «Сон рябої кобили! Гра запаленої уяви!» Ось так мені твердив старий уже чоловік, що убив свого товариша. Той теж утопився, але взимку. Вони вдвох переходили по льоду за мерзлу річку. Товариш провалився, а цей бідолага мерщий зняв із себе паска і подав йому один кінець, щоб витягти. Той ухопився за самісінький кінчик, але він вислизнув із руки, і товариш пішов під лід. І що ви думаєте? Цей нещасний чоловік двадцять літ докоряв собі, що не подав йому паска тим кінцем, на якому пряшка, бо тоді він, мовляв, не би з руки. Докоряв, докоряв, поки не вирішив, що то сам він утопив товариша. А знаєте, чим усе закінчилося? Знайшовши ще один пасок, на якому той бідолаха й зачепився. Повісився? А то ж, повісився. Ви до цього хочете себе довести? Ні, тому я до вас і прийшла А якщо прийшли, то слухайте, що я вам кажу І не беріть на свою голову того, чого не було Ви ніколи, нікого не вбивали Майже заспівав доктор Цур Ви тільки вбили в свою чарівну голівку, що зумисно гойднули човном, аби втопити чоловіка Бо я мала такий намір Хіба це не підтверджує те, що я вчинила злочин? Ні Рішуче сказав доктор Цур. «Ви знаєте, скільки людей є на світі, яких я з великим задоволенням порішив би? Але ніколи цього не зроблю і ніхто мене за це не судить. Мати своїй дитині трохи не щодня каже, що вб'є її, якщо вона перебігатиме дорогу там, де не слід, чи не митиме руки перед тим, як сідати до столу». «Це не зовсім одне й те саме», – сказала я. «Те?» А якщо ви так затялися, то давайте підійдемо до цього питання з іншого боку. Хіба ви впевнені, що ваш чоловік утопився? Ніби вже не доктор Цур, а слідчий притула озвався по той бік завіси. Не знаю, сказала я. Отож би й воно. Навіщо ж тоді ще нічого не знаючи з'їдати себе живцем? Викиньте з голови всі дурниці і спокійно розповідайте далі. Мені дуже подобається ця романтична історія. Що далі я говорила, то все густіша темрява облягала мене зусібіч, а коли замовкала, наставала якась ворожка тиша, яка збиралася по той бік ширми і відлунювала моїми ж словами, але гугнявим, ламким голосом, який кришився на кілька дрібніших голосів. І від того здавалося, що там перешіптується гурт людей. Якщо раніше мені вважалося, що там немає навіть доктора Цура, то тепер я була впевнена, що там принишкли всі його асистенти, а може й здоровенні гивали санітари, готові будь-якої миті вприснути в твою вену якусь отруйну гидоту, чи й задягнути на тебе гамівну сорочку. Чому асистенти? Чому санітари? Там, за чорною завісою, міг причаїтися хто завгодно». Звісно, мені ще вистачало глузду, аби заважити, що під час нашої бесіди з доктором Цуром ніхто не заходив до його кабінету. Але ж там, за ширмою, могли бути ще одні потаємні двері, так само замасковані, як і ця зібрана гармошкою завіса, що геть несподівано висунувся зі стіни. Зрештою, я знов почула, як щось легенько тенькнуло, і доктор Цур мовив пошепки «Да, здесь все наліцо». «Нєт ніяких сомнєн. Німного позже!» Я вже була впевнена, що біля нього хтось сидить, можливо, навіть сюди суші притула, чи є кращий спосіб розкрити ідеальне вбивство. Можливо, мій душепастер-отець Серафим. А що, коли поруч доктора Цура причаївся ще й Нестор? Що, коли це і є апофеоз диявольського експерименту над моєю душею? І хто вже точно мав змогу зазирнути в найглибші закамарки моєї душі завдяки приятельським взаєминам з доктором Сурем, то це, звичайно, ГЕС. Добре, що відчуваючи таку загрозу від самого початку, я ні словом не згадала ГЕС у своїй романтичній історії, хоч від цього вона дещо втрачала. Але що вдієш, чоловіки куди більші базіки і пліткарі за жінок, особливо коли йдеться про найінтимніші тонкощі. І хай то буде сам Зігмунд Фройд, чи патріарх всія України-Руси, нанесеної на глобус від Прип'яті до Амазонки, а не втримає язика за зубами, щоб розповісти своєму приятелеві значно більше, аніж було насправді. А вже ж, тепер я не відкидала можливості, що ГС саме для того і нараяв мені психоаналітика, щоб дізнатися, чим я дихаю, вивернути всю мою душу на виворіт. І дійшовши в романтичній оповіді до того моменту, коли цариця Шабашо завагітніла, я вловила загостреним слухом, як у тій ворожкій тиші за ширмою настовбурчилося багато вух. Вони аж зашароділи напруженими хрящами. «Увімкніть світло!» – закричала я. «Вам темрява заважає?» – спитав доктор Цур. «Чи лякає?» «Я нікого не боюсь! Увімкніть світло! Я вас і так усіх бачу!» «Кого ви бачите? Самі знаєте! Ви привели мене сюди на допит!» Блиснуло світло, і чорна ширма важного йднулася перед очима. Доктор Цур від хвилювання заговорив швидше звичайного. «І тепер також бачите?» «Не тільки бачу, а й чую. Я чула, як ви перешіптувалися». «Я тільки сказав два слова по-мобільному». «Тепер усі придурки розмовляють не віч-навіч, а по мобільниках відрізала я». Стоять один до одного спиною і теревенять, самі не знають про що. «Погляньте, тут нікого немає, крім мене», – сказав доктор Фройд. «І тут ваші страхи знову ж таки, як і в попередніх випадках, марні», – сказав цей найбільший сексуальний маніяк, який забив баки усьому світові. Чорне запинало посунулось до стіни, і я побачила, що переді мною справді сидить лише один чоловік, але який?» На його симпатичне обличчя повільно наповзала пришелепковата посмішка, оголюючи два крайні передні зуби, бездоганно білі, але гострі, як ікла. «Тепер ви, пані Анастасії, розумієте, що ваш страх був даремним?» – радісно спитав цей намаханий чекатило. «А я нікого й не боюся. Мені просто прикро, що ви, докторечі, то пек... пак... пробачте...» Використовуєте своє службове становище в інших цілях. Зрозуміло. Тоді я взагалі мовчу і більше нічого не запитую. І далі посміхався двома передніми іклами Чикатило. З вашого дозволу ще тільки гляну на ваш язичок. Він дістав із шухляди столу невеличкий інструмент, схожий на срібну лжецю, і рушив до мене. Розплющіть широко очі і відкрийте ротик. Наказав мені цей зовні безневинний Онопрієнко. такий безневинний, що прикінчив десятки людей і тепер, замість того, щоб довічно попивати чефір, десь там у Житомирському ізоляторі, відкрив приватну психіатричну клініку. Не підходьте до мене, закричала я, цур вам, і пек, мені треба додому. Це вже серйозно, сказав він. Я не можу вас відпустити. Я не можу вас відпустити в такому стані, тим більше за кермом. «Бачу, бачу! Я давно про все здогадалася! Припиніть істерику! Ви не маєте права мене затримувати!» Я кинулася до дверей, зашарпала за ручку, але вони не піддавалися. Напевно, були зачинені на якийсь хитрий замок. Тоді я чимдуж загупила в них кулаками і, намагаючись заглушити жаску моторож, що розросталася в мені з нудотним тримтінням, закричала щосили «Відчиніть! Хай хто-небудь відчинить негайно!» Отак От я билася об ті двері всім тілом, з жахом чекаючи, що він ось-ось ухопить -ось і скрутить мене. Волала невідомо до кого, шкреблася нігтями. «Відчиніть! Відчиніть!» Аж поки вибилася сил і скімлячи сповзла по тих дверях на підлогу. Зречено повернулася до нього й, мимоволі розсуваючи коліна, сказала з якоюсь упокорною радістю. «На, бери! Бери мене!»